الحمد بعد فخير الحديث الله وخير مهدي هذه محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم باب البذاق والمقاصد ونحوه نا ذانا مرتني فلي رحمت كنور مون پیدا کو زکر چی محکی دا اوبو مسلی جکر که دلیم که دانورتی جکر دیم. بوضاق و مخاطر، غاسل مرآ، سواد، ردی مصاد اطمانا سمد. حال داری که رحمت و مصایل بوضاق و دا نخام او دبو ساقو او دنو خواهان موساقل مابون و ذکئی اتب قلنو باب حق الوضاق بالیدنی المشجد تین تیز بار باب حق المخاد بالحسانی المشجد چون تیز ده باب اللہ یحو عن امینی تیز تا انچاسو سب حضو پین تیسلم بر باب دین بابن یف صفحان یساری چتیسلم بر باب باب قفارت الوضاق في المسجد باب دخل و باب نذاب در حلم و دعب تمه مسیری ذکر دی باب الفذاق والمخاتره دا مسیری په ذکر دی الا ايها الساقيه الدركا ثوانا وذا كشق اول اطلام مود وليفتاد مسجدها كذا كلمه ش حالاتي دموکرات به پښه ولا غوډل کېدل لیکن به دې حالات را لوم چې دا هغه بوزا خو محت اته به دوی واته غوډل کړه څنګه نه هو دا حاله لیکن به څنګه شو مهنته اکرام ورک هر دن خالیم افتداری حالات هر دن خالیمون انتهی حالات افتادار کی صبر اینٹیحار کی ویعت اقویه او خل ابتداری حالات و توبور او صحیح حالات و توبور او تاا صنبیل اول رواتا لیمعشومان بوید، صمرا لیکن اسو گو رئی تاؤسو سا نبیاتا علماء گذائیم. بے کم مح صبر تحمل کو دا حالات و تنگیم. تکالیب بارداش کا کدانا حاکر عمل کر بلغور دار ہے. دی ملد دشمران نا داغن اوخرا شوی دی مرتبی تورا سید. نحو هو دا بلا سهی، مذکور فو بزاق و او دان اے بتایی دا مذکور یو کلاو، او نحو هو لینا بزاقی، تپوزنا مخاطی، جسنین نخامی کو بالغمدی، ماتره يم له کی قال عروہ بن مصوار و رسول الله اسلام زمان دیبی دی موسنی درسا و و هغه را ذکر کوي 377 صفحه دی حذبی په مګه دشمن فزت پینادو الا وقات کفر یې نه قذرك به وجهه ویلهه محبه پر محوده چمړه ده محوده مشرکین دل اخره چمغه دا د توباز مکه ته نه کړدوس څنګه باندې موږ نه دا مکرهاత్మک د پیغمبر تیدا اسه بتي وتی او واخیدې وادان دیو جسد د نېکي جنتی سیاست دی دا کوم شی چې په دې نېکي دا په جنت کې عجب توي وایي آسید ومته امبيه تعلیم کوو با ځکه نبی کافي سودي قال ابو عبد الله طواله مما ابني موسانیف وی ادمیامی مریم خام و فصل دا حدیقا مکل دیئی. موسولانی نقل کر دیئی. حدا نستی نقل کر دیئی این صلی اللہ علیہ وسلم و کافلا کی راج مکل جمعات کیا ہے. بوزاق داپال تیئی. کوئی اسری مردار استعمال کری شراب استعمال کری انځري سیمار کړی تازه دعاوې یاوي نه صرف تکاساند صدانی زوڅې دې خدای شاد دې زبط دې چې کل رخلي نه ګراشي نه دا نېستې سلماني فارسي تا ابراهیم نه خريتا خو حساني باثري صاحب کار هم څوک را د دې دمخه ته دا بابا الله دې ولوب ذو ولا بن مسکر د نهکانو داخلي رطوبات او د بدن نو د استعماله شی وګړي مسکر څه کم شی مسکرين د دې نه ځا ته یاګه چتا وسه ایت پر یا حدیثیت چطا معلوم که حدیث کی خدا رجی کلو شرائب این آسکرف و حرام ایمان نا ذکر کلا وکر یا هو الحسن وابل آلیا وقالات عطا عطا عطایهم و حب ایلیم یا نوزوی بالنبی حدیث کی غرانشتی، چون که رده پرزام که حدیثا تنظیب و نبید و تمار داده پشروط و برابرنو. لیلت و جن که من وشعود نشن اقلی رسول اللہ صلان بیه، تم رتن طیبا و مان تبورا و فتواز دا رسول اللہ صلان کن او داسوكم. آغا حدیث داده او دغه انده ته لیک په درې لیکه محطات حضرت په استناد کې د په وسد کوي خدای لیکو ستاندی دغه څنګه خبرنه دي کوي مو ترې جمنو ته مو ته وایو شهیزه ومل ممه کمره وکړه خو بیندي کړه کم اسات نه اثار دا حسن بسر دا اثار دا ابو العالی دا اثار دا اطوالی اثار دا حسن بسر دا امی نبی شبه جکر کرده لا اطور زور بی نبی جنولا بی لباند دا رقم عبدالرزاق هم بخل مطلب کرده ابو العالی دا رفیو ابن محران دا اثار دا اثار دا ایم مصنفی بنا بشی بچون دی. مراد ده آتوان آتوان ایم براباح دی. ابو داوی جی کراینا. فیقی مسائل پر دلیوان کیو نبی لگان مسکد دلیوان کیو آو حرام دی. او درز و تصدر آواشی. اللہ بانچ دی. پری بیلی ففاق عوضت سنجی کی. کوچری مغلوب او بو باندې ووب په ډېره یې صرف رنگ په ده پيو نو حاصلاتې دوه وو ده په څه یې نه ما ر کتر آرام اتل چې نبی دې دې نبی دې کتاب کې نه دې خدای نبی شکر کوي دې کې ری اکاتو سیلان نشته دې کما هوا د سنر او خو په الکاد تمرو تمر کجریږيږي د شوې دې تر نبيز وې داږي نو او دا سيتي او کو کې پیدا شی وو او څوک څوک تنځري کیدی دي دا صورت مختلفی اي مثلا ساين او هغه سوسه وي په دې باندې هغه په دې یې دایم بخاری دې تمو مایل دا سراج مکل کوم جديږي ابو العالیہ و آتار کتاب اللہ نے اسی اللہ پیشتے فرمت جدو مان فتا یمم ممم دو بنیدی ایر کم دیدی نیز باش امام ابو حریفان پری مختلف خون نکلنی یو خود جمهور و امام ابو سب سرچنہ فکره ایر درسی کنکلنی دیم جمع ووزور بیلنہ فقط تیمون درین فور فقط تیمون خامې وقونده څلورم وضو په نبی ځای معروف را دي دا فقط په موک دي پورو کول دي دا اوس مو اققته جما دارین محمد شيب کول دي او اوزور دا نبیز دایام کول دیگر دلیل سرگی حدیث ابن مشہود پواقید عجیر تجین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ترمان کی دعواتی کا مشکل دکتی دیگر ایمان کے نبیزی قالت عمرت و طیبت و نمان تغور او در شبی اوپاو. امام ابو حنیفا انتی که قولی منی تیمی هم کرده یا نسبت احمد بنی حملتا هم کما توقع چیفو اوزور بی نبی ری تمرنگ آغا پا حوید ابن مسعود کانچی پا نبیز ترمات کو ویوکی دے پر ایک کنام کئیو. اوی دا پسند دا بوزید دیو موزید مجھول ابو خزارہ دا مجھول دیو چه خلق کوئی چه دان اگباد دغه ویلمه څو د خپلې ټولې جندې رسول الله صلوات الله علیه وسلام سره ویلمه څو یې جاوځي وکړو دا څلورم دی او په زنده کتابولانه مخالیده کتاب الله خو قلم ته یې ضمانه طيبه کوو تاسو کوو نه دي دا آج جواب دادے کے ابو زیفو معلوم دے مولاد ابو حریف دے خط ترائی تراش ردن کے سان دے. طراوی ترا ابو روپ دې هډیر کتان دې په تواديو کې بدو دي نهي هغه مو قصدي کلکل دي ابو راشي قرباه عبد الله ابن عمر انبي مصاجره بن بقادی هدي دې یالي ور دې نهي دي کوي ما دې توله ملک له دو سره بربره ترخوا باندې راغلي هر چي دا خبره چې ابو فزارہ مجنون دې ګل مل دې راشدنا کې سان دې کنا اېمنه سارا ابو ابو فزارہ وې هم تراشد سان دې هر چي دا خبره چې دا نبازو رتيشه روشه نبیو ثمر استعمالو خو جېز اسلام چی استعمال کری هغه واجب نه شهربتونو استعمالولو ته نذیر كنيدي هر چیرې خبره چي مې مسودوي زره تر جنکی نومه نو په دې مسودوي سره تر جنکی نومه نه ولیلۃ الجن متعددا واقف شویره په زنه کې وو په زنه کې نو یو هغه چې دا مهنا کې را اوتی دا واستیرا اڅو کو سلام بل هغه چې په جبل جی خون و کېنه ما سوزو سره ادا کی بلانا مکه او که یې مشهور دی به مدینه کې باسی وغرقت کې راغلی دا مدینه نه حالیه راغلی زبیر بن عمرو خاص وارد کې راغلی دایمن حارث او فدی یې به مشهور دی زړه د مکه د می په ذکر مکه خته دا کول ته مې ذکر کدا خبر چې کتاب الله <سؤال> نه خلاف د کراب الله کریم پخلم تجیدمان فطیمم نمنګ چې دغه خما دی کنه پیغمبر سره تویدمان ظهور خو مشه نه چې اغه ته نیز درښکته شو بابا غتل مراته غا وجهو وقال ابو العاليه امسحوا على دي کي نا مريض مطلب دا ايته مقررات اذا درې کول پکار دیغه چې د بل او مال مشراعه نقل مما في <تصفيق> المرن رجي کوم مسل مرن اپي نو مما في المرابت و حرات مرات لي فاتمی علي رسول الله اسلام دا بدن مبارک تو حرات و خلاص دی دا هم سني بسري جنا پتاو ته توهارا ذکر کوي دا نه دا تا پوندي چي دي کو كتاب الذوونه نه پخوږي دا تا فلوکو دي نه زمتون ته هم او کو كتاب توهارا شبيه احمده سبب دیر زه هري دي تن دي هم چو را یې نه حکم دا دا بضا کو د مخاطوده تمرو ته لابلونه دیوړه د دې غفلت دی مترجم لري او څردا په اړي یو حدیث متصل دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم قال حدی فعلي نصاری شادی بدر کې کوم واکه اره غو ها ذکر کوي ابو العالی ریت دین نام محمد بن عبد الرحمان کوي محمد حدیذہ سینا خپل کوي وی منګه ابو العالی خپل وروزی اگر خدمت کوي په کومه نار هغه دا یا لنبره کوي هر چې حدیث یې پڑھی تا د رسول <سؤال> الله <سؤال> صلوات و حضره ای ذکر کوي واسعد الناس فرقتنا تقوسكم وبين وبین تو پو سداو شگئی شهندوییه جرح نبیه صلی اللہ علیہ السلام. فقالا ما باقی حدن آلنگ ری همینینی. ورد اپو صحاباو کی رسانی صحابر چاہی افات چواری. ابو العباد صالی نصال الانسواری در جاہلیت میں رسول اللہ علیہ السلام نمصال بانی يوس راته حدي يوس راته دها یو کوم کلیه ته ایمای بوخاری نه تقليدي سله قال قوم ته دي کوم مدینه کو فاته دي زکتا وای چې پنځه داننه دي معلوم ماته یادي بایشن دویع جرخ نبی اسلام خانم محا بخیح بنانا دیمانی کان علی مجیو بی توسی فیما فا دال که بی دال بیراؤ و بو اپکیوی حفاتنی تاثران و جیه دم فرخیز حسین و نوانده ری و آغسته شکو و اویقا فرخ خوشی اوی جرخ نبان کلیش زخم ده دی ای رکره چغل زخم نبی جرسی نجوی زرهانه دا کوم خدمت کولی شي تم به علاج کولی شي تدایوي یاوې دا څلاپه مندته امرته کې تشلا کیسه مال دوايي کې د ورچا مانت بالکل صحیح شي پیغمبر اقتراحوم د کښوا باو دا خو آسی آ کله کله مکروحات را شي نه وځي او سواغ دفلي ته علاوه چې دا خو دې رہی زکرانه صدا هم ذکر کو دوو باندې په سواغ کې ذکر کو ربا زاهد سواغ کې دا ترام کرده اسی آیام تساوی کلیجل او خیوتا و تابلتا تا مائل که دل اسینا کی سوا چرے نیستیم آلا سوابتو ووی دا سوا چرے دا کسنن زدین نرے فقط دا کسنن د دون نرے را که سلا ته وا کوه لشي هي سو زين کي دي دي تي واند ما ز پټين کي او پاوداسي کو پته مومي کو دفاع کي تو د په مقمندي خوب نظر راي شي او را کونا کې کلزي شي تخليقونه کې ګډ ورشي دا څه پټيم کې یې څو خلافونه دي پټې څو مsede اول اختلاف داران چه سواف خکم تره دارو دیداری بوایجب دیداری اسحان ته احتمان دیدارو ایسر اعمالا سواف کریقود و موندین کیی واجبی دار داری نجم حور بنید مانی سوافت دیداری دیم حنکی و شایدی اختلاف چه و واخده صناعت کې په کار دی او په وضو کې په کار دی مې سره صناعت دې کومه سره وضو دې دامي خلاف هو جګړې تولې هم دا د تصاوته د استعمالې هم نماز په وخت کې خودی سدنه چې په صاحب چودري کی سیوا او مکروحات تیر او بے سواگ بیندارے پر اغیر دین لنہا پجبتگیدی تا مکروح کار دی رسول اللہ اسلامنا در چند دین اقل کہ محقی مکروحات پریگی منز کونکو تکریف رسیگی اندہ کل صلاحات از اندہ وضوی کل صلاحات مدیں اندہ دنی کسان رائیوہا تکزيد ملي خالد حمداتي د خناوار بل ته دې شو هغه کوې استعمال کې دې شواک استعمال ورته پکای دي نارغان بې خې طرفه شولو کول له شه به دې شه دې جه به شواک لګول جیدی مریثه کول هم وکړه حدیث کدا چر علی رسول الله ص او یا ا ا کول کانو اتا او وه کې څه کوي ولما فردا کې چې ا کو دې باندې بل یو شیخ قامقام کې دي شي یا نه او وې زميږه jihad ro ne che kaam kire lekin pa baad jihad ma ya kah chi di shi wa qali mabadi tu tan nadi salallika fastanna hadith پدې حدیثه ورہی خاراتې په إلى الأكبر قال أبخان أبخان مطلق ذكر شعر مرادة أبخان صوب مرادة أبخان صوب مرادة أبخان من المسلمين بسر مرادة أعلم صعري دائماو دجرح ذتادي مرادة وسو ديږي د او فاطم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يتصوق ما ذان تخوف کی دې چې ته اقامه په ځان دې جوړانې حتمه ووینه انا عادت سماک لاصر منو ما دې وجنا چې کنه د شفقت لري شفقت الله هر فقاريما چې کبيره پدپا تو ائین اکبر مين اوس پنځه په کو په دغه شویلا په یې هم دغه شاه ته را دوه نه د مکرماتو کې مشنان مخې کول غواړي دا خبره ما واست کړې ده مکرماتو به څوک مخې کول او به کار تر سوا کې چې کله مشر شو نو سوا دې رښتمالي یو هو تغير فون دې زرای دې دی ورو کې نو سان جاي را اون کې نو سان خالابو عبداللہ اختصرو نعیم عن ابن مبارکا عن اسامتا عن ناسی عن ابن عمد نعیم دای محسنی فستا عید آقا بی محسسا حدیث باعجی علف آجی محسسا لکریدی پورا محسسا لدہ حدیث نعیم تبدعانی نقل کریدی دانوائمه غتی مایه بخاری استاده او داغه حدیث نقل <سؤال> کوي دی داګه شته توګه دی ک نو نقل کوي په وصولي کې او نقل کوي باب فج شګماله قبله په بوتا انتراشی کول زده نه خبره جوړولا ا دا وای چې دې دې زرد مخالف شهو تا ته بومته بلخی کاتبین کیو خادمین کیو هغه قایجو بومته بلخی او خلاف فرلی وقل آغاز دب جیر کولوانی خوکمو قاییو نو دا آغاز ده ابو متخ بلکی خلاف شو آغاز امام ابو حنیفا خاص و کسانو نویمان و خلاف شو د جاہمیو اللہ ماتی پخناف و لگو لگو حال دا دے چه امام اول حنفان ساخر از جہم نیل حفان را او مسائر دائی نیمان کی داری امام اول حنفان جہم تجید اوخ و انیاء کافر ای کافر د دیوینہ دا تابع کول چې احناب جهمیز دادو دی حدیث نه دی ان بيع عقوم معلوم شو دا حدیث دا معلومه شلا چې موکرمات کې مشانونو ترجیح او کول پکای دي با فضله منبات خالقان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازتا مجھے کافتہ وزا روزو کرتی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھت جعلاشقی کل احمن چخاتی مجھے خشید دا زوجت لعبادت تے زرف راپاتی اور پاکر تر مانے زوجت لعبادت تے تیر ساپ روطن تفقند ولطب وترل دا نه نه نه نه سم الله اللهم صمت وجيد ا کا او فوت سم دي كا ونجا تو دي دي كا ما ده خد شهادت ما بتا دے رحمت الله رحمت الله لے كا رحمت متا ته ير مستان دا دا ما من من کي لاي كا الله مامانت دی کتابی کوللی جام دلته او به نبی کوللی ارسلتا فاین متام می دای زکا فانタル चित्रت تبا پدینی خام می وایو الہنا اخر معتقل لم به با خیر باج رمانی او داغدی ما خبر کو وای چخرا خادم برابر کی عبارت لکتاب دی تاسو شروع خون خار م اپک رسول الله صلی الله علیه و سلم نے فرمایا میں تمہیں یہ کتاب کل دے جاؤں گا۔ قلت او رسول کا قرانہ نبی کا میں ور کل لجی ارسال تا غرت شنا د چمایا وایا و نبی کا لجی و نبی کا لجی ارسال تا تکما تبتن بو اتمشت رسالت صدا سمتا نبوت تا د اذن نبی رسالت خبره ما سر د تاواله شي البخاري د حديث دا ما نه خلک ته نور فرقونه هم کید نه نبوت دا رسالت کتاب متجرد دیو کتاب متجرد نه وی تاسو وی دی د دیو یری مام ابو حنی فی احتیا دعو شال فاس په حدیث کنی دی ما ابو حنی په فاس اپنی حدیثیتی. یا حنی معین یا حنی صعیدین دادوانا پا دی فانچحنک اندی. تم مر احتیال پکارون. ای خیتام پا برایت ای خیتام می دیر خواهو. سیرا خاتمت مور خاکیگی نبادی امور خاکیگی نبادی امور خاکیگی نبادی برمختر فرکیگی Thank <laughs> you.